A műanyag szandál elmésztése. Műanyag szandál egy millió darabra befelé és lefelé a hasamba. Műanyag. Micsoda egy mocskos, ocsmány és undorító szó fogalom is ez? Műanyag a bartos téged megesz. Mesterséges anyag, mesterséges fogalom és fogalmak. Mesterséges világ, hogy ember elbasztad ez a te hibád. Mesterséges mű emberiség, mi a bartosizmus számára? Kérdőjel. Csak egy agyon Ordott agyon rifült, kicsámpásított, kopott ósdi széljárt, kitaposott műanyag szandál, mely más már réges rég a kukába való. Semmitérő korcsemberiség felzaválni való. Keserű ízű rágós szar, ennivaló. Műanyag szandál, mint már régóta hord a világ népe. És a hülye nem veszi észre, hogy a kopott láb belit kéne végre! Műanyag szandál, műanyag semmitérő sorsok, műanyag semmitérő életek, műanyag semmitérő tömeg semmitérő sorsok ezek. Műanyag, szandál, te nyomorult, te hitvány, te semmitéri hulladék, te abortusz maradék. Éles, késemmel fölapritva egymillió szecska apró darabra. Összeváglak, píp, majd lenyellek, majd keserűen fölböföglek. Lenyellek újra, fölemész gyomorsa van, végre és eltűnsz, eltűnsz a szarrávaló semmiségbe.